Eh tunaanza shule ya Biblia katika kitabu cha Matayo mlango ule wa 9. E, tutaanzia mstari ule wa wa 20. Baadaye tutarudi tena mwangao mstari wa 18 kidogo lakini tunaanzia mlango wa 20. Nitaeleza kwa nini tunaanzia 20 na tutarudi 18. Eh cha somo la leo ni kama cha wiki iliyopita kina ni mwendelezo kinasema e, vikwazo vya kumkaribia Kristo ni kwaozo ya kumkaribia Kristo. Eh leo hii kama utangulize na tuliona kwenye wiki iliyopita. Eh tulioona kwenye mlangu wa 9 eh, hoja yake kubwa au fundisho lake kubwa ni watu walikuwa wanataka kumkaribia Kristo ama kunatokea watu wanawacheka, ama kuna watu kunatokea watu wanawazuia, ama kunatokea watu wanauliza maswali kwa nini mnaenda kwa Kristo vitu kama hivyo. Eh tukaona ni somo lenye kutukumbusha eh E, vitu vinaweza kutukwaza, vitu vinaweza kutuzuia. Sehemu nyingine ilitumia neno vizuizi au vikwazo vya kumwelekea Kristo. Ningeweza kusema kitu habari vikwazo vya kumwelekea Kristo sehemu ya pili. Kwa sababu wiki iliyopita pia tulivyangalia. Eh wiki iliyopita kwa kweli tuliangalia vikwazo vya vya watu. Eh kwa mfano Mafarisayo, huko kuna e, mtu alikuwa amepozwa, amepooza eh? wanasema paralitik. eh wanasema paralytic alivonetwa kwa Yesu mafarisayo naweza kusema kwa nini wewe una mamlaka gani ya kusamehe e, kwe, watu, wata, dhambi eh kwa hiyo watu wanakwazwa kusamehewa dhambi na watu wengine e, na tuliona kwa same kadhaa ni dini tunasoma mafarisayo kwa ni dini frahi eh na kwa pia na watu walikuwa amejaa kabla ya kumfikia Kristo Eh, wakati mwingine kuna watu wanaweza kasimama mlangoni wakakuzuia kumkaribia Kristo. Anaweza kama ndugu yako, anaweza kawaja marafiki yako. Anaweza kama marafiki, marafiki wanazuia watu wengine kwenda kwa Kristo. unaweza ilikuwa na mpango leo hii uende kanisani, akatokea rafiki akupigia asema twende beach mkaende. Eh. Kua, uende kanisani akatokea baba yako au mama yako akasema leo tunaenda sehemu flani, ukakosa kanisa. Eh. kwa hiyo ni vikwazo vya watu. Lakini tunaona pia vikwazo vya vitu. Eh wale watu waliokuwa namleta yule aliyekozoa walipokosa pakupita kupita ilibidi wapande juu ya dari wakate vigae wamshushe mbele ya Kristo eh Tukaona kwamba vigae vile ya majengo yale kuta zile ni taswira ya re, kutazile, vitu ambavyo vinatuzuia kwenda kwa Kristo ni vitu vingapi ambavyo vinatuzuia kwenda kwa Kristo ndivi Leo hii ma, mtu tulishato mfano kwa mfano mtu akishapaki kagari kake ka ka, ka, ka, ka ka mtumba Imagio e, Watanzania wanaendesha mtumba. Eh, mitumba ya magari. Eh. Nguo kidogo ndo wameanza kuvaa original, lakini zamani eh e, sehemu kubwa ni mitumba. Sio kwamba ninawaangalia na, na, na, na, na, na wadharau, kwa sababu na mimi ni mmoja wao, lakini hivyo vitu havinizui kuenda kwa Kristo. Kwa hiyo lazima niviseme katika hali ya kuvidharau kama vinatuzuia kwenda kwa Kristo. Kicho chote kinachozuia kwenda kwa Kristo lazima kidharauiwe. Kwa hiyo hicho kigali chake cha ni hivi kwa Kiswahili inaitwa mtumba eh? amekinunua akisha kipaki mbele ya, ya kijumba chake cha mkopo ha, hawezi akapokea mtu anayeleta injili kwake ni tajiri tayari vitu vinazuia watu kwenda kwa Kristo amina bodo kweli vitu vingi vinazuia Yesu alisema roho wa Bwana yuju juu yangu kwa kuwa amenituma kuwahubiria masikini. habari njema Ruka mlango wa 418 nane eh, akiwa ananukuu eh, Isaya mlango wa stini na moja mwanzo eh, Mwanzoni pale roho wa Bwana yujua kwa sababu amenituma kuwahubiria maskini kuna masikini wa aina mbili kwa mbele ya Yesu Kristo kuna masikini wa roho na maskini wa mwili wote hawa wananafuu japo haina lazima kwamba anapokuwa mtu akishakuwa maskini anaenda kwa Kristo maskini wengi pia watakosa mbingu lakini kuna unafu wa masikini kwenda kwa Kristo kwa hiyo kwa sababu hana vitu vya kumzuia ilikuwa ni somo la Jumapili lio. Cheme ya kwanza ya kitabu cha matayo mlangu wa 9. Leo hii tutaendelea kuona hali hiyo hiyo havikwazo. Sura ya ni habari ya vikwazo vikwazo. Eh, tutaona kikwazo cha kwanza tunachokiona leo ni kikwazo chako au changu mimi mwenyewe, cha mtu mwenyewe vile vilikuwa ni vitu vingine marafiki ndugu wazazi eh hata dini ya mtu hata kabila ya mtu kuna makabila mengine ambayo lazima utambike kwa hiyo huwezi kuwa na Kristo lazima mtafute Kristo fake ili ushindwe kuendana sambamba na Kristo wa, wa, wa kabila lako eh hiyo binadamu wote tuna makabila yetu lakini ukabila wetu. Mira na Yesu Yesu sisi tunyime Kristo. Kwa hiyo tukaona ni vitu vingine vinaanza vikawa vikwazo na kadhalika. Lakini kuna vikwazo vya nafsi sisi wenye Bali wewe nitakuje kusema kwamba e, vitu vinavyofanya mtu mmoja Yesu akasema katika luka 13 huwa anarejelea usalani sana. Je, watu wanaokolewa ni wachache Yesu so, akasema ndio itajieni kuni katika chama mbinguni. kuingia katika mlango leo mambamba. Watu wanaokolewa ni wachache kulingana na Eh, sehemu kubwa ya watu wanaokosa kwenda kwa Kristo. Na Biblia nasema Bwana ameufunua wokovu wote machoni pa mataifa. Yaani watu wote wana haki ya kuingia kwa Kristo bila, ku, bila kulipia, bila kununua chochote, bila chochote. Anasema njoni kwangu vyote viko tayari. Kwa hiyo wokovu uko wazi, tangu kumbukwa kwa msingi ya ununuzi. Na hasa Kristo alipokufa msalabani. Lakini wanaokolewa wanakuwa wachafu. Sasa lazio kutakuwa na kikwazo hicho katika hali hii mlango uko wazi na wito umetoka na dunia nzima imesikia lakini wanaokolewa wanaendelea kuwa wachache si kutakuwa na kitu kinasumbua hapo eh satisfactory yani tutumie tu lugha tu ya kawaida au za kawaida sasa vi, katika vile vikwazo sasa ndio hivyo tunavyoviona vikwazo vinafaza watu leo hii kuna watu kama bilioni moja na kitu ah no karibu bilioni nusu. ya binadamu wako kwenye uso wa dunia wanaabudu dini inaitwa hindu wa Wanabudu wana, wana, wana, wana, wana ngombe wanaabudu masanamu yake wanaabudu ngombe aliye hai wanaabudu natumbini wanaabudu kila kitu kila sehemu wana masanamu anayemwagia maziwa Wanafanya nini eh hivyo vitu vinivyo kwazo ni dini eh sana hapo ni dini inao kwa kuna waabuza kuna kabila nyingi za dunia hii haziwezi kumkaribia Kristo kwa sababu ya vitu kama lakini tutagundua kwamba sasa kwa tukitoka katika hivyo mawiki leo pita vitu vya nje vitu vioko nje ya nafsi zetu tutagundua kwamba asilimia kubwa kabisa ya watu wasioweza kumkaribia Kristo vikwazo sio vitu vya nje au vitu vilivyo nje ya nafsi yake ni vitu vya ndani ya nafsi ya mtu kukosa imani ukosefu kukosefu wa imani Japo kuna namna ambapo mazingira nje yanaweza tatufanya tukakosa imani. Yaani imani ni tendo la ndani nasi. Lakini ukajikuta vitu vinavyoendelea nje vikaifanya ile imani katindika. Lakini kwa sehemu kubwa tutasema kwamba tatizo ni da imani yomo ndani. Kwa sababu tatizo ni hili, hili la ndani. Kuna viburi, Mtu tu anakuwa amezaliwa ame na kiburi. Uje uangalie na watoto tena hawajafikia hata miaka 5, mtu mmoja ana kiburi mwingine hana kiburi. Eh na unakuta amekitafuta mwenyewe kile kiburi eh anakitafuta mwenyewe anakitengeneza mwenyewe kwa hiyo tutaona vitu vya ndani ambavyo vinakuwa vikwazo vinakuwa vizuizi vya kumkaribia Kristo vya kupata okovu, vya kumtumikia Kristo vya kumlingana Kristo vya kumwendea Kristo na kupona eh anasema anasema eh emgo eh, eh, eh, eh, niangalie Nadhani Yohana 5:40. Mimi naangalia Yohana 5:40. Eh? Ikusudi kabla ya kuanza kuvhitaji hayo vitu tukisha pata mtadha wa somo inatuia rahisi kufanya nini? Kuelewa nini tunakisema? Eh? Yohana 5:40 anasema e Ya, Yohana 5:40 anasema hivi, wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzini. Hao watu Yesu anawaambia wanadama wote Hawataki kwenda kwa Kristo ili kusudi apate kuwa na uzi sasa tunaona kwamba kuna kitu kinawafadha kwa sababu so, hawaiti kuja kuadhibu hawaiti kuja kuwatumikisha hawaiti kuja kufanya kitu chochote na hata kama akiwatumikisha by the way, niwani mali zake na mzigo wake ni mwepesi kulinganisha mzigo wa dunia watu wanaitumikia dunia wanateseka sana eh? sasa tunaona kikwazo cha kwanza kinakuwa sasa kwa somo la leo kiacha yale yaliyo vilio pita ni kikwazo cha nafsi zetu. He mtu tunaanza msari wa 9. Eh msari wa 20 samani. Eh Mathayo 9:20 "Na tazama mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka 12. Alikuja kwa nyuma, akaugusa upindo wa vazi lake, kwa maana alisema moyoni mwake nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona." Yesu akageuka akamona, akamwambia, "Jipe moyo mkuu binti yangu imani yako imekuponya yule mwanamke akapona tangu saa ile tumeona kwamba hili eh, tu, somo tunaangalia katika katika wa hasi eh, huyu mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu kwa muda wa miaka 12 aliyekuwa na umu kwa muda wa miaka miwili eh, tunaona kwamba yeye kilichomponya ni imani lakini tuangalie ni asilimia ngapi ya watu ambao wana imani ya kuponywwa eh, Huyu imani haijao kikwazo imani ndio imekuwa chanzo cha kufanikiwa kupona kwake. Lakini ni asilimia kubwa ya watu ambao wanakwazwa e, na kukosa imani. Eh, naamini kuna watu walikuwa nauma pale wengi, wengi tusio huyu. Hawakupata msaada kwa sababu hawakuwa na imani ya kwenda kwa Kristo. E, na hii habari inapatikana pia katika kitabu cha Marko mlango wa tano Ni mtu sikie pale kuna habari nyingine kidogo. Eh? yaun yaun zaidi Marko tano. na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka kumi na miwili Eh na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi Yaani aliteswa sana na matabibu wengi madaktari hao eh amegalimiwa vitu vyote alivonavyo kusimfaye kitu hata kidogo bali hali yake ikazidi kuwa mbaya leo hii ndivyo watu alivyo leo hii kuna watu eh, hakauki kwenda kwa kwa kwa, matabibu, kwa madaktari eh, anaenda anatumia ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana hela zake zote zinaishi eh kama wakati wa Yesu leo hii ni za Unakuta watu watu ameshakuwa mteja wa kudumu wa wa madabibu. Yaani agamba e, yuko moja si Dodoma anaenda Dodoma. Akifika Dodoma anasema em fuatilie mwingine amehamia Morogoro anaenda Morogoro. Anateseka. Lakini kuna Yesu Kristo. Ani Kristo ameondoka. Ame Hemu wewe una ugonjwa ambao hauponi. Upeke kwa Kristo. Usikubali kikwazo cha imani kiukuzuie. Eh? kwa Kristo. Eh, naamini huyu mwanamke sio kwamba Kristo ala, eh, okay, alikuwa hajapata nafasi ya kwenda kwa Kristo. Au Kristo alikuwa hapa hivi lakini alikuwa hajamwele. Inawezekana wiki za nyuma alikuwa hana imani, lakini siku moja imani yake ikapanda. Siku moja labda ya somo la imani ilikao ikahubiriwa likamuingia, akasema pana kwa imani nitamwele Kristo alafu akapona. Eh. Na hii ndivyo hata kwa habari ya Hii ilikuwa ni kwa ajili ya kupona ugonjwa mwilini lakini pia ugonjwa wa roho ni ni ni, ni ni ni ni ni hukumu eh ni kukosa kuokolewa eh. kwa hiyo tunaona kwamba eh, kikwazo cha imani kinawasumbua watu wengi mfano katika kitabu cha eh, twende katika kitabu cha Waibrania waebrania mango niko naangalia na kikwazo ambavyo natokana na nafsi ya mtu mwenyewe ebrania Nne, anasema kitabu cha Ibrania nangolewa 4 hii e, kitabu ni kitabu muhimu sana lakini Biblia yote ni muhimu sana. Msali ule wa 6 anasema hivi, Ibrania 4 sana basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu anasema kwamba wako watu watakaoingia humo wanaoenda kwa Kristo ao na wale Waliohubiriwa habari ile zamani walikosa kuingia kwa sababu amesema ya kuasi lakini usoma kwenye, kwenye King James hajatumia kuasi amesema because of unbelief kukosa imani Tunaona, alikuwa analinganisha Wayahudi walioupenda uh, uh, na Mungu wakaitwa kama taifa la Mungu lakini wengi hawakufikiria wokovu hapo katika makusudi ya Mungu katika nchi ya hadhi ambayo ina maana ya kiroho na ya kimwili anasema kwa sababu hapa kwa kuasi kwao sawa lazima ni lakini neno lilotumika ni kukosa imani kwa sababu kama ni kuasi binadamu kuasi ni kuvunja sheria ya Mungu leo hii watu wote tunavunja sheria zao tunafanya makosa tunamkosea Mungu tunavunja e, tunavunja e, sheria ya Mungu kwa hiyo sio kuasi kwa maana kwamba kukunja sheria ya Mungu lakini sana sana ni kutumia neno linalotumika kwenye King James ni kukosa imani. Eh, ni jambo la kinafsi. Eh, watu wengi wanashindwa kwenda kwa Kristo kupata hapa alikuwa anaongelea wokovu. Kupata ule wokovu kwa sababu kabisa pekee kubwa ni kukosa imani na kuomba wewe unayetufuatia kutoka mbali na kuomba wewe ulioko hapa karibu na kuomba wewe kwa wakati wote ule tujaribu eh, kumkaribia Mungu kwa imani. Tumkaribia Mungu kumkaribia Mungu kwa imani fanya nini? Sasa na hem eh, eh, karibu na neno la Mungu. Biblia inasema imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Kristo. Tumkaribia Mungu kwa neno eh, kwa neno lake. Lakini pia tukisikia neno uwepesi wa kulipinga pinga eh. hata kama haalita kueleweka vizuri ukisoma kaona kama haieleweki Mwamini Mungu kwamba Mungu anajua kuliko wewe alichokisema ni sahihi kama hujakielewa basi kwa bahati mbaya hujakielewa wakati utafika eh. wakati utafika yeah. petro alipokaribia alipotaka kwa Yesu kwenye mlango wa sita wa kitabu cha Yohana alizahama kwa sababu alikuwa hana imani eh alishinda kumkabiliacho kwa kosa imani Ikabidi tu Yesu kusali kuepo bari aka akamshika mkono. Lakini Petro huyo huyo baadaye alifika sehemu friend akawa ndiye anaye anamwambia simama kwa miguu yako uondoke. Nena kwenye kizamute. Imani yake ilishakua. Wa roho nyingine imani yetu inaweza kawa kikwazo leo lakini tusiporudi nyuma ile imani Yesu Kristo ataifuja afi itakuwa kama Petro kutoka kuzama kwenda kuwa mtendaji miujiza mikubwa kabisa. Eh. Kwa hiyo tusiwe tayari kupazwa na vitu eh, kuna watu wanaanza na, na kibuli Eh, mnatunaza kuangalia haya mengi. Em, em katika kipengele kingine, kikwazo kingine au eh, vizuizi vingine, eh? Tuende katika kitabu cha turudi katika eh, katika kitabu cha matayo pale. Tuanzie msada wa 18, nane wa 18 mpaka wa 19 hii eh, miwili ni ni habari ya Jumbe, kiongozi wa wa dini, kiongozi wa sinagogi ambaye alikuwa anahitaji ambaye alikuwa anahitaji msaada wa Yesu. Eh? Binti yake alikuwa alikuwa al, al, al, kufani, alikuwa al, al, kwa hiyo hiyo habari inaanzia nyuma, inaruka, inakuja ile habari ile manamke mwanamke afu baadaye inaendelea ile habari. Kwa hiyo tunasoma 18 tisa afu tunaenda tatu nasema hivi, alipokuwa akiwaambia hayo, tazama akaja jumbe mmoja, jumbe ni kiongozi, eh? E, aka msujudia akisema binti yangu sasa hivi amekufa lakini njoo uweke mkono wake juu yake naye ataishi akaondoka Yesu aka mfuata pamoja na wanafunzi wake Yesu anaenda huyu mtu anamkaribia yeye sana anashida na Yesu wewe na mimi tunaeshida na Yesu anamkaribia Yesu e, kwa imani Anasema binti kufa ndio lakini njoo kija uweke mkono Yesu nae hakatai Yesu akishakuoona una imani unachomoomba anakwenda. Yaani wala hajamuliza maswali maswali eh. Hey, wewe kwani ni, ni nani kwanza? Hebu tujieleze. Hapana. Yesu alioambatana na wanafunzi tena akachukua na, na kundi roti twende kwa jumbe. Kwa sababu ali, aliona imani yake. Ukimoomba Yesu Kristo kwa imani hata kuuliza maswali atatenda. Atatenda. Yesu anaambatana naye. Twende mstari wa shina tatu Yesu alipofika nyumbani kwa yule jumbe aliona wapiga filimbi na makutano wakifanya maombolezo akawaambia ondokeni kwa maana kijana hakufa amelala tu wakamcheka sana lakini makutano walipoondoshwa aliingia akamshika mkono yule kijana akasimama zikaenea habari hizi katika nchi ile yote eh tuko tunaangalia hapa kuna jumbe jumbe ni kiongozi ni mtu mwenye mamlaka ni mtu mwenye utajiri vile vile tuani eh ni wangapi wa viongozi wenye utajiri na mamlaka walikuwa tayari kwenda kujishusha mbele za Yesu? Kwa so, imani pia inaenda pamoja na utii. Huwezi kuwa na imani pale ambapo hakuna utii. Eh, huyu anam, an, anajishusha, anaweka pembeni kiocha. Leo hii kitu kingine kinacho kwa misha watu asifike Yesu Kristo ni vyeo Ni, ni mamlaka. Eh, ni, ni, ni kwamba ni jumbe eh, ni, ni mtu mwenye mamlaka. Jumbe wakati tunasoma e, historia historia alikuwa ni kama ni kiongozi kama kiongozi wa wilaya Eh alikuwa ni kiongozi mkubwa tu. E. Lakini tunamwona huyu uongozi wake mamlaka yake hayawi hauyu ha, kigezo au kikwazo cha kufanya nini cha kumgabia Yesu. Kwa hiyo tunaoona ni kama mfano mzuri nikii eh? ni kama mfano mzuri wa kwamba kama kuna jumbe Aliamua kuweka pembeni cheo chake na mamlaka yake na sifa zake na heshima zake akaenda kumwangalia Yesu Kristo Yesu Kristo akamjibu leo hii ni wangapi wanafanya hivyo je sisi hatuwe tukafuata mfano wake eh emtende eh, eh, katika kitabu cha ufunuo ufunuo mlango ule wa 19 ufunuo 19 anasema hivi ufunuo 19 mstari ule wa 17 na 18 namba 19 17 na nana yui. kisha nikaona sikiliza maneno yanahitaji tafakali kisha nikaona malaika mmoja ameshimama katika jua akalia kwa sauti kuu akiwaambia ndege wote lukao katikati ya mbingu njoni mkutane kwa karamu ya Mungu iliyo kuu mpate kula nyama ya wafalme na nyama ya majemedari na nyama ya watu hodari na nyama ya farasi na nyama ya wapanda farasi mtushimame hapo ndugu tunaona kwamba hii ni katika kipindi cha hukumu mwishoni mwishoni mwa hukumu ya Mungu jua ulimungu huu kabla hajaenda sasa kufanya hii ni hukumu ya mapatirizo ya Mungu jua ulimungu hajaenda kufanya ile, ile ile ile kitu cha nje cha hukumu. Eh. anasema joni anaalika ndege wa angani wale nyama nyama anazosema anazo wale ni nyama za viongozi wenye mamlaka wenye viehio majemedali wakuu kwa ruga nyingine nini hii kada hii hii fani hii hawa watu wenye mamlaka hawa sio wengi walioweza kwenda kwa, kwa Yesu Kristo mpaka wanabaki wanaliwa na ndege e, majemedali majumbe ma, wenye mamlaka wenye nini sio watu wengi wenye mamlaka ambao wanaenda kwa Yesu Kristo sio watu wengi Eh, eh sitaenda huko kwa ajili tu ya muda lakini eh?, kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Jemedari, mmoja alikuwa anaitwa Nahama wa Washami. Na wa wa wa eh, wewe una kitu kwenye kitabu cha wafalme wa kwanza eh na wapi historia ya wafalme wa pili, wa Manzoni. Eh? alitakiwa aende kwa alikuwa na ukoma, Nahama alikuwa na ukoma, anatakiwa aende kwa kwa, kwa, kwa nabii e Elisha, mtumishi wa eh aliyokuja baada ya Eliya. Lakini kibuli chake na cheo chake kikawa kinamfanya ashindwe kwenda kwenye, kwenye mto Jordan ku, kuoga ili kusudi apone ukoma uliokuwa unyoshikana kupona. Eh, baadaye kumwambia, "Hem nenda tu jitahidi hivyo. Hem hicho kibuli chako na cheo chako, kubali ukaoshwe, uka akaenda akaoshwa, maana kwanza kuna mara yeye kufika ya saba kapona." Eh, tunaona kwamba sio watu wengi wenye vyeo na mamlaka. Leo hii naenda katikati ya watu wenye vileo na mamlaka. Nenda katika dini hao wote hapo wana, wanajiabudu Nenda katika hao wasomi wasomi wakubwa wa dunia hii wanajiabudu Roho wa Bwana hiyo juu yangu kwa maana amenituma kuhudieni maskini habari mm. Nee huyo tunaona kwamba eh, kuna vikwazo kaa by the way Mungu akikupa cheo Mungu akikupa ufahamu na mamlaka na na na na, na, na na na ujuzi na hivyo unayo ta degree 3 4 5 wengine unakutana na degree za Sambiki eh unaweza ukazitumia vizuri ukampa Kristo nafasi yake hizi ukazipa nafasi ya pili ya, na ya mwisho zitakufaa sasa bahati mbaya wanaozipata zile degree badala ya kuziweka nyuma ya Kristo wao wanaziweka mbele ya Kristo Zina, wanataka zimtangulie Kristo degree zao eh degree degree inatakiwa iwe nyuma ya Yesu Kristo isiwe kabla ya Kristo Ndiyo eh? sababu wakuu wenye deo wenye ufahamu wenye mamlaka wasomi hawaendi kwa Yesu kirahisi Wakitaka kwenda kwa Yesu wanataka kwenda na na kiburi chao eh, wanataka kwenda na kiburi chao wanataka kwenda na, na sifa zao eh? wanataka kwenda na heshima zao. Hapana, Biblia nasema kila goti litapigwa mbele za Yesu Kristo. Hatazekani magoti ma yakapigwa kwa ajili ya watu, alafu yakapigwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Hapana, lazima ngooti yapigwe kwa ajili ya Yesu Kristo. Eh. lakini leo watu wenye mamlaka, watu wenye ukuu, eh. Kama huyu Jumbe, Jumbe eh, alikuwa tofauti. Eh, aliweka pembeni mamlaka yake. Watu, watu walikuwa na mamlaka. Daudi alikuwa na mamlaka makubwa sana. Siamini kama kuna mtu ambaye alikuwa na mamlaka ambayo anaweza kufikia ya Daudi. E. Lakini mamlaka yake aliweka pembeni. E. cheo chake alikiweka pembeni. Biblia ya, alikuwa pia handsome, alikuwa mzuri, hata uzuri wake aliweka pembeni. E. ili kusudi e. Mungu wake Kristo ainuliwe. Haiwezekani kitu fulani kikainuka sambamba na Yesu Kristo. Leo hii kuna watu wanaenda kumwimbia Mungu wanataka wakati wanamuimbia Mungu wauze na sura zao nzuri wauze na maringo yao mazuri wauze na na vipawa na na na na na na na na na na Inatakiwa na na na na katika kitabu cha Say mbili. Say mbili. Say mbili. Hey, na 40 na 48 anasema mimi ni bwana utukufu wangu sitaugawana na mtu mwingine e. utukufu wangu siugawana sita share na mtu mwingine eh utukufu wa Mungu e Mungu akitukuzwa sisi tot Mungu akitukuzwa tukimtukuza Mungu yeye ndiye anayetutukuza watu tunataka tumtukuze Mungu hivi wakati huo wa tukiwa tunajitukuza hapana mtukuze Yesu Mkingapi zopita tulifundisha somo kutoka katika kitabu cha, e, cha cha cha Yohana mlango wa 3 Yohana mabwana alisemaje anasema Kristo aongezeke mimi nipungue unajua maana ya kupungua kwako kwa wewe na mimi ni vitu yetu binafsi vipungue ujuzi wetu upungue bibili anasema eh, ee ntu e, e, twende katika kitabu cha e, ch, cha cha wa cha wa wa kwanza wa tatu wa kwanza wa tatu sijaweka lakini unapokuwa hapa wewe pokea tu eh? kile wa wa kwanza tatu anasema mstari ule wa msani wa kwanza wa tatu anasema Mtu asijidanganye mwenyewe. Kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii na awe mpumbavu. Biblia tushauli tukitaka kuwa wenye hekima ni vizuri tuishi kipumbavu. Ni ndio eh? na anaeleza haishi hapo. Na ili apate kuwa mwenye hekima, yani tukimsha muonyesha Mungu kwamba sisi hatuna Daudi da, da, alisema Bwana mimi macho yangu wana Mungu hauna kiburi ha, hauinuliwi na na cheo chao Daudi alikuwa mfamme mkuu mm. tena wa kudumu wa milele lakini mm. mbele za Mungu anasema mimi ninamuinamia bwana wa nina na sio 100 kwa maonyesho kuna watu wengine ana, anaweza kaenda pale ukasikia siro wako kanisani wanachunga ukaona hivyo pale anataka kuonyesha maonyesho moyo ni mwake matendo yake fikira zake maneno ya Mungu hayakujaa katika moyo wake eh neno la Mungu Biblia inasema neno la Mungu linjaye kwa wingi milioni neno la Mungu lisipojaa ndani ya moyo wetu haiwezekani lazima Vyote vile lazima tutainuka Mungu atashuka kinyume eh? kwa hiyo kwamba vipazo vingine ninaweza vikawa eh vikwazo vya kumkaribia Kristo vinaweza kuwa nini eh vimburi zetu eh, vinaweza kutokana na cheo vinaweza kutokana na na mali na utajiri vinaweza kutokana na na, na vipaji tulivyopewa na Mungu by the way unakuwaje na na kiburi kwa kipaji kilichopewa Anasema katika wakorintho wanasema ni, ni kitu gani kinachofanya mji kana kwamba hamkufokea byo kitu ingeua ni hitu umejipa mwenyewe kwa mfano mtu ana kipaji unaputa nataka kujulikana Tanzania nzima u, kwa pajiri ya heshima yake tu yeye ni mbozake nasema icho kipaji sulipewa ingekuwa umekitengeneza mwenyewe tungesema angalau tunakusifu lakini umepewa eh ni sana mtu aende ajenge nyumba alafu akwambia hebu nienda kakae umo kwa muda alafu unalinga kwa ile nyumba wakati ume umekaribishwa mle si ukaye mle kwa heshima jamani Eh kwa hiyo ndicho Mungu anachotutaka. Na tukishajishusha mbele za Mungu, tukikishukubali kwa ku, Bibilia inasema tukao pamoja mbele za Mungu, Bibilia inasema Mungu atatuinua. Mungu atatuinua. Atakupa hekima ambayo uli, watu wanataka kuonyesha hekima yao, lakini Mungu atakupa hekima hekima ya Mungu haina majuto ndani. E, haina majuto ndani yake. Na huwezi kujua ataileta katika namna gani nikili. Eh kwa namna ya Mungu mwenyewe na taona ume, ume, umepewa e, katika tuko kwenye kitabu cha tuko vikwazo vya watu kushindwa kumkaribia Kristo. E, vikwazo Lakini na vyoto katika kitabu cha wa utuko pare. E, katika wa, tuko kwenye wa kwanza e, e, tuende pare pare. Tuende wa kwanza moja wa Saba, shina, maana ndugu zangu angalieni mwito wenu ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini <coughs> si wengi wenye nguvu ndivyo hivyo si wengi wenye cheo anarudia walioitwa eh leo hii utu, utumishi wa, in, wa injili huduma ya injili inataka kuunganishwa na vyeo na nguvu na mamlaka lakini Biblia nasema, ule siyo siyo inasema ule sio wito wa Kristo. Hiyo sio injili ya Kristo. Injili ya Kristo inasema sio watu wenye cheo, sio wengi wenye sio wengi. Na Mungu hawezi akawa na utaratibu alikuwa anofanya wakati wa miaka ya kina Paulo, alafu miaka ya baadaye akasema pana limeshabadilika pana. Mungu hakitaki kubadilisha, kubadilisha kwa kuleta agano. Kwa mfano Mungu alipotaka kubadilisha agano la kale alileta jipi? Na lazima Mungu ashuuke mwenyewe. Hatumi mjume mdogo mdogo. Mungu hufanya agano yeye mwenyewe. Agano la kale lilifanyika katikati ya Mungu Baba kwa nyakati tofauti na akina Musa na akina Ibrahimu eh, na kina alikuwa anafanya maagano bali yote yanatengeneza kitu cha agano la eh, kwenye agano jipya Mungu agano na Wakristo na watu wote wa dunia hii eh, akianzia Yerusalemu na Samaria na Uyahudi na hata mwisho wa nchi eh kwa tunaona kwamba Mungu kwa maelezo yake katika neno la Mungu Anasema sio wengi wenye vile. Yeah. Hao mtu alikuwa anaitwa Jairo. Huyu mtu ukimsumma sehemu nyingine sina muda wa kwenda huko alikuwa anaitwa Jairus. ambaye mitake alikuwa amekufa, alikuwa ni jiumbe, alikuwa mtu mwenye kiongozi mwenye mamlaka. Sio wengi wa aina ya yairo wanaoitoa kwa ya Yesu Kristo. na neno la Mungu. Unataka sasa ina maana Mungu ameamua ame kuweka vizuizi, hapa vizuizi ni vyetu wenyewe. Tunaweza tukawa hakuna mtu aliyokuwa mkubwa kuliko Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa mkubwa lakini ukuu wake e, alimtanguliza Mungu wake. Alitanguliza imani katika Yesu Kristo. Na Ibrahimu alifika wakati hata ana kikoto chake kimoja cha ahadi Mungu anasema okay. Na kasoma kitabu cha mwanzo mlango wa 22. Anasema hicho anacho nakitaka. Angeweza kusema ah hapana mali zangu hizo sasa nani atadhibifu? Hemtafuta mwingine mwanadamu kutafuta majibu yote ila akasema asubuhi akambeba mtoto haraka Wakachanja na puni wakaelekea Mungu akasema sasa nimegundua Ibrahimu unanipenda unanitii una imani na mimi Biblia inasema Mungu akamuinua juu zaidi hebu kuishi Ibrahimu katika maisha unaweza tunaweza kabisa lakini hizi injili za kujidanganya danganya injili zao zinapima katika uvaaji Mungu nataka tuvae vizuri lakini isiwe ndio ndio yetu Injili za leo zina zinapimwa katika ususi. Injili za leo zinapimwa katika katika maonyesho maonyesho. Ukitaka kupima injili yako, pima, pima ni vitabu vingapi vya Biblia umevisoma. Na mwanzo nikao nasoma neno la na Mungu na kuwahakishia hali yaeleweka sana. Ni kama mtu ya Kiingereza. Ukianza kujifunza lugha ya Kiingereza mwanzo, mimi nakumbuka wakati niliingia la 3, sikwatu la Nikaona neno is nikaan alifuta nasema hizi zimekosewa hii s ndio inatakiwa yaanze hafu hii ya pili nikaan kwa Kiswahili sikumbuki na siku daima imekuwa kama ananichapachapa na sikumbuka yake na kumbuka vizuri manake unapokuwa kitu kwa mara ya kwanza kinakuwa kigumu Mungu sio jepesi but we neno Mungu ya Mungu sio ma, hii magazeti ya udaku ambao unasoma unaelewa kila kitu na kucheka unatupa unanunua lingine hapana leo utapata ujumbe. Baada amna vungu mungu atakuletea ujumbe kwenye mistari hiyo hiyo usiyo na mwisho. Eh. Amen. Emtusome katika eh okay, tunuendelee. Hatunaona kipazo cha nafsi zetu wenyewe amacho kinaweza kutokana na vitu mbalimbali. Kwa hivyo hata emtusome pale. Tukao kwa kionto cha kwanza, tusitoke pale bila kumalizia. Tusome kwa kionto cha kwanza mlango, tukao kwa wa kwanza, mlango wa pili kwa ule mstari wa 7 mpaka wa 8 Biblia saba na 8 na eh, anasema bali wa na wa kwanza mlango wa pili ukwento wa kwanza mbili 7 anasema bali twanena hekima ya Mungu katika siri ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele maneno ya Mungu ni hekima na ilikuwa ni hazina ya muda mrefu Eh sio vitu vya kutungwa tungwa leo na kesho hapana Anasema ile tango milele kwa utukufu wetu Anasema Mungu alipoleta hiyo hekima ile neno lake ni kwa ajili ya kututukuza sisi eh, definitely kwa ajili yake mwenyewe kwanza na anasema ambao anasema ambayo wenye kuita wala dunia hii hawajui hata mmoja yo hili neno na makundi mawili ya binadamu kuna mamlaka za serikali kuna mamlaka za kidini hawa na roho robo hawa na kulingana na Mungu anasema hii hekima ya Mungu huu kweli wa Mungu hii fahamu za Mungu hii hekima hii hazina ya Mungu musairo anasema ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja najua ili neno iliweza kukukwaza nisi kukwaza kwa sababu na Mungu azima hawaijui hata moja na mwingine wako wachache eh wakati wengine Biblia inatumia maneno kama, kama ya kupitiza kiwango na mimi wapo wachache hana maana kwamba eh, ukisoma sehemu nyingine na lakini wako wachache eh, kama huyu jume yupo eh, lakini akina pilato hawakuwa humu akina akina heroda hawakuwa humu akina kaisari wa wakati ule Tiberio hawakuwa humu eh huyu huyo jumbe yayo eh kwa hiyo sina Mungu anaweza kukuinua akakupa kila kitu lakini bado ukimuinua kwanza Anakuinua zaidi yani ana, anaenda juu naona anaye ana, juu Mungu akienda juu anakuita anakuvuta yes anasema nabii nitakapoinuliwa juu nitawavuta wote kwangu yani nitatowato kule chini kule niwainue juu pamoja na mimi hizo yes, kinuliwa anakuinua na wewe eh hiyo tunaweza kaendelea hapo kwa muda mrefu lakini siko tunaangalia kwamba tunaona kwamba vyeo, mamlaka e, e, viburi e, vitu vingi vya nani ya nafsi zetu vizuri tu vitu vizuri vinakuwa vikwazo kama anasema watu wanaotawala dunia kwa dunia zuri so mbaya lakini nasema hawajui sasa sio siku ambayo ningetamani sana niende hivi hivi ni sema mabao ni kitakwenda mungu pia nipe hekima ya kumpendeza kwa ni sema ambayo hajaisema katika uzuri Eh, hajesema katika uzuri. Eh. eh tunaweza tukapitia mambo haya mengi lakini niwe na twende tusogee tu, tu, tu, tu, kidogo. Eh. Sogee kidogo. Twende katika Sogee kidogo. Kwa hiyo tunaona kwamba kikwazo cha nafsi zetu eh sema na imani tufunuele mwanamke ambaye e, alikuwa ameugua ametoka dumpa muda miaka 12 ambaye ameenda kwa madaktari hakupata msaada e, akafirisiwa akafilisiwa na mali zake kwa kwenda kulipia gharama ya kutibiwa na hakupona lakini imani yake ikampeleka Kristo akakauka hapo hapo akaponwa nani kwamba Kristo leo haweza kunywa Kristo leo anaponya watu wanataka ile kwenda mbele na kuchezeshwa na kupigwa pigwa hapana Sima mbele ya Kristo ndani ya mwaka mmoja ndani ya mwaka miwili yale maumivu uliyokuwa unapata kwenye kifua hiki kwenye ubavu huu kwenye goti lile yanaanza kunywea kido kidogo kidogo utendaji wa Mungu ni kama mtoto anavyokuwa huwezi kaona mtoto amekua kwamba ah mbona mtoto anakuwa hivi kama mmea hapana hata mmea wenye hatoi lakini utashuhudia mtoto kupita kimo baba na mama eh utendaji wa Mungu unaenda pole pole hivi kwa so Mungu by the way mdo wake ni mrefu sana ni wa milele eh, vidyo ya shetani ndio vile vya leo na kesho. Eh. Akitaka kutupa vya leo leo anafanya vile vile. Lakini Mungu kwa sehemu kubwa amejawa na subira na saburi vipindi anatumia nini? Eh, lazima tuwe tunamjua Mungu wetu anavyotenda kazi. Bila inatendeka eh, katika tuli katika Mathayo pale mwanzo wa 9, lazima tumalize mlango leo. Soma mstari ule wa 24. Anasema matatu 924 anasema hivi akaambia akawaambia ondokeni kwa maana kijana hakufa amelala tu wakamcheka sana ngoja nikwambieni ukimkaribia sana Kristo kama lingana Kristo utachekwa sana naweza kuchukua na marafiki naweza kukichekwa na na hata na, na bora uchekwe sasa wakati mwingine unaweza kugomezwa eh uchekwe maana hivi mtakucheka atakubabua ngozi hapana na, atakufanya nafsi yako isinyae umie lakini, Biblia inasema imetupasa wakati mwingine kuyabeba mashutumu ya Kristo. Eh, ukiona wakati mwingine utashutumiwa. Eh. Hapa tunaona Yesu Kristo mwenyewe anachekwa. Eh, unaweza kusema kwa sababu yeye ni Mungu ndio. Ni mungu. Lakini Biblia inasema ingewe watakatifu kama bani wa mbingu ayo mtakatifu. Eh, mungu nataka tuwe na tumlingane katika mambo mbalimbali, eh. Emu, tusome to katika uh, okay tunge uh, yeah. okay kwa ufupi ndo huu kwamba ngamba nisitize pale uh, vicheko vitakuwepo vicheko vitakuwepo eh dharau zitakuwepo eh, eh masomo yango yatakuwepo vile vile ukiwa unamlingana Kristo, Ukiwa mkaribia Kristo, hivyo vitu havitakoswa. Biblia inasema kama mwenye nyumba mwenyewe wamemuita wa Belzebul, je, si zaidi sana wa kwenye nyumba yake? Yesu so Kristo kama mwenyeo amechekwa. Je, si zaidi sana mimi na wewe? Tusekache kwa vile. Amina. Eh, inasikatokea. Eh? Na sio inaweza kutokea itatokea. Itatokea. By ukiona uko katika Ukristo, utumishi, maisha yako ya kumlingana na Mungu, umebatizwa unajiita jina fulani au umejibatiza au umebatizwa na ukaona hakuna makwazo, Makwazo yako kumkaribia Kristo, unaenda kanisani kiraisi hakuna nani kuuliza maswali afanye nini, ujue hauko sahihi. Njia inaenda uzimani imesonga. Eh ime Sio na kunyoooka na kupigwa sakafu nzuri hapana. kwenda uzimani imejaa meiba. Haijawekwa tiles. naenda uzimani watu vizuri watu wangekuwa naenda. Eh lakini sio wengi wanaoenda. watu Watu watu wanaoko. Watu vile kwa yeah. naona kuna vicheko viche vinaweza vikakupata yeah. ukichekwa ukaona umeshindwa kubeba zile shutumu na ile aibu nenda kwa Yesu Kristo unasema bana hembeba huo vicheko wewe mtwishe nasema nileteneni fadhala zenu nitwishe mimi eh yeah. yeah. wasiwasi wako uchukue mtwishe kristo hofu zako zichukue mtwishe kristo unaweza kusema nitamtwishaje bila magoti Kristo hiki kitu kimenishinda ku kibeba hii hofu imekuwa nyingi eh ukukataliwa watu wamenikatae kwa sababu yako kwa sababu ya kwa sababu ya mwenendo wangu biblia inasema unasema kwenye vile kwenye vitabu vya wale ma, ma. manabii wadogo wa gano la kale kina naweza ikaenda huko lakini si kwana mda si na muda huko anasema mtu hmm? anayetenda anayetenda adili katikati yao amekuwa kama shubiri amekuwa kama mbigiri. na ananielewa hapo ninaita ni hapo kwenye biblia unaweza uh, mbona kama haya maneno si yaelewele uh, namba ya vyaeleweko sio yameandikwa na Mungu wako ya kwenye biblia eh naweza pia nikaangalia nika, nika, nika kwa mfano eh? anasema katika kitabu cha alikuu cha eh, cha Tamika au Amos eh anasema anapotokea mtu eh anaye anaye tendo anaye haki e, Emboni nikuulize leo hii mtakiwa wakamjua mtu ni msema kweli yani vitu vya vya wongu havitaki anasema sema ukweli atapata marafiki wengi No no, no no no na kuhakikisha utapata. Sasa wewe uwe mtu mwenye kueneza umbea leo umeotoa kwa huyu, umeupumzisha kwa huyu, huyu kabla hajaukamata vizuri umevnyang'anya, umepeleka huyo, umeusambaza sambaza, utakuwa na marafiki kibao. Kama na marafiki. Lakini unajua rafiki pekee ambao utakuwa huna mungu wa mbinguni. Njee mkoamoto. Usi ni kweli. Eh, maana ni nini? Ukiwa vizuri na Mungu wako, Mungu wako, Mungu wetu atakapokuwa ametukubali, ikatokea wanadamu ajaz... ni kitu gani kingine ambacho unakitaji? Lakini eh. vile vile Mungu atakuletea watu, eh. Mungu atakuletea watu, Mungu ataniletea watu, Hivi eh. kuna faida gani kulazimika kuwa muongo muongo na mbea mbebe ili kusudi niweze kupata marafiki? Si marafiki nikae peke yangu? Eh? Leo dunia ya leo ukiwa usio mwenye daombea na maneno huwezi ukapata marafiki akijambama mnielewe mfano eh huwezi ukapata marafiki e, marafiki wanapatikana kwa kwa ku kwa kuwa mjanja mjanja Eh, pale, pare, tundu pare katika itombe cha mataifa. Hivo vyote <tose> ni kwa ajili ya nafsi zetu, you have <tose> Leo hii Kristo amekuwa mgeni kwa mataifa kwa wanadamu, hata kwa wakristo. Kule kusikia watu wanasema Yesu, si juu Yesu na Maria, si juu kusikia wamemchora, mara wamevaa na misalaba anza nini? Ile sio Kristo yule. Ni Kristo wa kuugitengenezea. Kristo ni neno la Mungu ni sema neno ya Mungu likae kwa wingi milioni milioni mwenu ni Kristo ni ni, ni, ni ni ule ni ile haki na utakatifu na ukanda yetu eh hey. uyo no, ndio Kristo Kristo sio ule wakuchora kwenye ukuta sio ule wa kuua ukuta ndani ya nyumba kuna mwingine yuko hapa mwingine yuko hapa mwingine hapana uyo sio Kristo Kristo ni maneno ya Mungu yanayo kwa wingi na kuyahishi uyo ndio Kristo Kristo ni kule kuamka asubuhi kasoma neno la Mungu, Jhone kasoma neno la Mungu, wakati mwingine ukakuta hayabielewi, unataka kuusielewe, ukaamini kwa imani nitaendelea. Nakumbuka yule, nakumbuka yule kwenye kwenye Isaya 53. Yule yule Towaashi wa Kikushi wa Alikuwa anasoma kitabu cha Isaya, akawa haielewi Munguakasema pana huyu mtu pamoja kwamba yeye baada anaenda kusoma ngoja ni kamletee mtafsiri ni mwalimu mf, mfundishaji akamshusha filipo. akamwambia Filipo mnenda kafutane yule mtu alipofika akasema mzee hivyo unavyovisoma hapo unavyoendelea kwa na safari yako unavielewa akasema nitavielewa sisi niko tu naendelea kwa imani tu hivyo akapanda kwenye gari lake akaanza kumfundisha. Jamaa akasema naomba nibatizwe. Yaani inshaelewa, sijapungukiwa kitu. Eh. Yule mtu angekuwa anasoma asielewe. akakata tamaa, Mungu asingemletea Filipo. <tis> Mungu atakuletea Roho Mungu, atakuletea mhubiri, atakuletea kanisa, atakuletea chochote wewe ni kumlingana. Tembea naye mkerekea ushai. Eh. Yote haya tunalopapitia lakini eh emm mm kwenye Matayo 9 na tamani tuomaliza au mlango naamini ukija utakuwa kwenye mlango wa kumi kwa hiyo kwa vyoote vile lazima tuomalize tusome Mathayo 926 yule 25 anasema hivi Matendo 22 tunasemaje lakini makutano walipoondoshwa aliingia akamshika mkono yule kijana akasimama zikaenea habari hizi katika injili yote tunaona Yesu Kristo akienda kutenda muujiza wa kumponya binti yake ya eh binti wa pekee bado tunasema miaka kama 20 eh Anache kwa watu walikuwaepo ndiyo lakini ilifika wakati ili kusudi kazi ifanyike ni, yale makutano yakaondoshwa. Em jamani tupishieni tufanye kazi. ni nini? Mungu anatukumia. hii watu wakitaka kufanya ku, wanakuambia manabii wa, wa, manabii wa makanisa wa. Wakienda kuhubiri eh, wa, wa, wanaenda wanampanga mtu wa ambaye haumi Na pesa yeye ye, be, kila ye kanisa ina beizi yake ana pale vinaitwa vyombo vya habari na tv sikuiz kuna tv za mtandaoni na kila kitu zikisha kamilika zikawa, pale zikamulika? anaanza kufanya nini kufanya mwembwe kumpiga mieleka kufanya nini eh amepona tukampige maboti sivyo yesu alivyo ponya po, karibia kuponya aliwaambia nataka watu waondolewe ni baki yule anafanya kazi na roho wa mungu by the way mungu afanye kazi katikati ya kandamnas eh roho wa mungu anataka heshima akitaka kufanya kazi katikati ya magadama nasi lakini kwa nini tusijifunze kutoka kwa Yesu Yesu anawaambia watu waondolewe watu manabii hao Sijui mitume Sijui makuhani wanaleta wa na vyombo vya, vya habari na na magazeti kila kitu eh hey, fulani ammkufua fulani fulani ammfufua fulani na picha zinapigwa na nini ile ni maonyesho hapana hayozekani Yesu afanye hivi manabii wafanye kinyume alafu tuzeme wote wanafanya kazi moja haipo Yesu anaoaondosha watu. Tena anawaambia anasema angalia msimwambie mtu mwingine. Sitaki watu waje kwangu kwa jinsi ya miujiza, nataka watu waje kwangu kwa jinsi ya imani. Eh. Ndio makusudi Mungu. Yesa, kwa nini Yesu alikuwa anasema kwamba em wewe zimekutendea em nenda kwaaonyesha watu wengine waaje kwangu hapana. Nasema, usimwambie mtu mwingine. Eh, nataka ukija kwangu sio uaje kuona na kushangaa. Leo hivi watu wana nenda, nenda nini Kila mtu na wake. Kila mtu anapewa ahadi ya Unachagua That's not true. Sio kweli. Eh, eh, kikwazo cha cha kukosa ujasiri. Leo hii kumwelekeza Kristo pia inahitaji ujasiri. Na, na, na, na, na, na, na kuweza kumwendea Yesu Kristo watu wakakucheka watu wakakuhoji hem chukulia waka kwa mfano anatokea labda benki anataka kuwa anaenda kanisani ajifunze neno la wa Mungu afanye nini wata, ata, wale wanao mwangalia angalia wataanza kumuuliza maswali huyu e, unaenda kanisani kufanya nini umekosa umevumikiwa nini mpaka kuenda kujina kujisalimisha N nivyo sivyo ni kweli sio kweli? Ndio kweli. Eh. Wewe umeze, ume, umezeeka wewe? Au wewe umefikisha miaka 30 ngapi na no, unaenda kwenda kuanza kumliye? Wewe uh, una, wewe. Eh. Lazima wewe na ujasiri. Kwa Yesu Kristo ni ujasiri. Yule mwanamke aliyetenga katikati ya watu akaenda kashika pindo la vazi la Yesu Kristo, ulikuwa ujasiri. Eh hakujali kama nitaulizwa wakati mwingine hakujali hata mapigo. Maana angeza kukutana kina Petro shati. We, we, we, we. toka. Eh. Lakini asema, pana mimi Yesu mbona nasikia? Kwenye ya malko. Asema, mbona kama toka, shati. Para, iku watu Yesu eh. wa Mungu. Eh. ujasiri. Mungu watu Ee, emsome kuanzia mstari wa 27 haraka kidogo tumalize. 27 moja. hivi. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko vipofu wawili walimfuata wakipaza sauti wakisema wakisema uturehemu mwana wa Daudi. Naye alipofika nyumbani wale vipofu walimwendea Yesu akawaambia Mnaamini kwamba naweza kuwafanyia hili? Wakamwambia, "Ndamu bwana, ndipo alipoagusa macho akasema kwa kadri na imani yenu mpate e, muweze mpate, yani mpate mnachokiomba." Msali 30. Macho yao yakafumbuka na Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, "Angalieni hata mtu mmoja asijoe." Ndivyo manabii wanaoambia wafanye afya watu. Wanasema, "He nendeni mkatuletee na kamera, hizi hazitoshi." Eh hapa kuna vitu vingi nimeangalia tu kimoja cha ujasiri kwa sababu watu walikuwa mbali walikuwa walikuwa vipofu wakamlilia wa, Yesu mwana wa Daudi walikuwa hawaoni aibu kupaza ku, ku, sauti zao hawaoni aibu eh hawaoni aibu ni kama Zakayo anamlilia Yesu Yesu anamponya anamwambia Zakayo leo nakuja kwako eh wewe simfufe endelea njia yako eh eh lakini hapa tunaona pia kuna swala la imani ambalo tunashaligusisha. Eh, anasema kwa kadri ya imani kama ulikuwa na imani kilo 5, basi tendeo 5. Siji imani kwa au kwa, kilo, kwa Lakini ukubwa fulani wa imani ndio unaotupa kum, kupata ahadi za Kristo. Eh, na imani naomba niwaambieni kuna imani feki. hii kuna bila fake toka China. imani fake. Hii imani ya kusema najua Mungu atanitendea najua. Yaani unakuwa na imani mfeeki dhidi ya tamaa zako ili sio imani sahihi. Imani Biblia inasema eh, eh, inasema ni, ni eh nasema, imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Na imani ina, inapita katika mapenzi ya neno la Mungu. Eh mapenzi ya Mungu. Kwa mtu mmoja alikuwa nasema, mimi nina imani eh, nataka siku nikifa. Yaani kuna watu wana, wana mipango ya kufa. Ni nataka ni kifa ni mchungaji huyo wa kanisa lao hey. hey, nataka ni kifa Afrika yote iweze hey, kujua jamani hilo ndio lengo kubwa kabisa kama Afrika yote iweze kujua kwamba fulani kafa hili alipo aliweka katika mipango yake na imani yake na Mungu yeye Mungu anasema mimi sio Mungu wa kawaida, ni Mungu wa aliye hai. <laughs> kwa hiyo ukipanga kufa, Mungu anaweza hata akaona aka uko usihisi, niende akijipangia mwenyewe. Eh? Kwa hiyo imani yetu inasema neno la Mungu nataka imani itembee katika mapenzi yake. Unajasema imani inayotembea katika mapenzi ya Mungu ni, ni kama ipi? Eh, labda mda sina kwa ajili ya muda, uh, nitakuja kuligusa siku nyingine. Lakini ni hali ambayo yanaleta e inaleta sifa za Mungu. Mafalme sema ni na imani hii taenea Tanzania nzima e, na ukaifanyia kazi ni mapenzi ya Mungu kwa sababu ni kitu kinachompa Mungu utukufu. Lakini vitu vingi ambavyo vinatukuzza vina tu, sisi wakati vinamshusha Kristo Hivyo vitu Mungu hafungi mikono. Na ndivyo watu wengi wanakuta wameveka kama nia zao imani zao. E imani yangu sikilini nataka niwe mwimbaji namba 1 Tanzania, e? Hiyo tu. Hapo alioinuka namba 1 ni nani? Sie. E? Na wengine wajanja wanamwambia anataka ni, ni, ni watu wamjue Yesu kwa kwa ni, nimbo zangu ni kwa, kwa na mamoja. Yaani anataka kuchanganya ukuu wake na wa Mungu kwa pamoja, bana. Kwa namba zote yasema bwana Yesu Kristo ainuliwe mimi nipungue. Unajua Yesu Kristo Yohana Mbatizaji alimuinua Yohana ye, okay. Ngoja Yo, nimesema hili neno. Hata kama nitaishia. Ye, Yohana Mzaye alisema hili kwa Yohana ta. Alisema nitaka mimi nipungue Yesu aongezeke, si ndio? Yesu alisemaje kuhusu Yohana Mbatizaji? Alisema katika wote waliozaliwa na wanawake hakuna mkuu kufika kwa Yohana Mbatizaji. Huyu amejishusha ili kusuda kuinua Kristo, Kristo akamwinua kupita watu wote. Maana amenielewa. Maana neno la Mungu. Ndio hilo. Eh Yohana 3 dhidi sambamba na Mathayo 11. Huyo aliokuwa anajaribu kushuka akapotee katika hesabu, katika ufahamu, katika sifa na katika umaarufu, Mungu anasema sasa wewe ndio mkuu kuliko watu wote walio hata kina Eh Labda ndio hilo neno lililompa sifu. Mungu umeamua umeaomoa ushuke kwa ajili yangwe, eh. mimi na kwenda. Ni kama ni kama ni kama Selemani. Selemani na Mungu, eh, naenda kasoma katika kitabu cha wafalme wa kwanza pale manzoni sura kama kumi za kwanza za Selemani. Eh, wa kwanza. Anasema, niambia ni kitu gani? Nikupe kwa tu ya Daudi baba yako, Akasema, "Naomba unipe hekima niweze kwa hukumu sahihi wa taifa lao." Mungu kwa sababu hujaomba miaka mingi ya uhai. Kuna mtu mmoja anasema miaka si, si, kama ni mapenzi ya Mungu. usitamani sana kuishi miaka mingi, lakini mtumikie Mungu atakupa anasema eh, kwa sababu hujaomba miaka mingi. Wala hujaomba roho za maadui zako, wala hujaomba utajiri. Anasema, "Hilo uli uli uli nitakupa na hivi vingine ambavyo ungeza kuomba pia navyo nitakupa." Selemana akawa mkuu. Samaria akaishi maisha ya juu kabisa kuliko wote wale waliokuishi wa katika uswahilini. Biblia inasema, eh mpaka wakati wake madhani. Eh. Kwa hiyo eh, kuna msema wa Kiswahili unasema mkamia maji sana mambo yako binafsi. Mkamie Mungu wako atakukamia wewe. Eh. Ndio kweli. Eh. Kwa hiyo tunaona kikwazo cha ujasiri. Tunaona uh, hawa hawa wakoma, we, hawa hawakwazwi na ukoma wao hawakosi wa, wa ujasiri eh wa, wanapata ujasiri wanapata msaada eh, wanapata msaada leo hii hatuna ujasiri wa kwa Yesu Kristo eh, mpaka tunakosa msaada eh, eh katika hoja ya mwisho tunasema eh hii sio habari kwaozo nini ni kama eh, hitimisho hitimisho la sura ya tisa, kitabubu la matayo mlango wa tisa Itumisho liko pale soma mlango wa 35 mpaka 38. Hii itakuwa tutaanzia hapa mlango uh, wiki ijayo. Usara tano anasema hivi. 35 mpaka 38 anasema na Yesu alikuwa akizunga akizunguka katika miji yote na vijiji eh, matao Mathayo 9 35 anasema na Yesu alikuwa, alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na ulefu nakwambia na Yesu Kristo bado anafanya kazi ana uwezo wa kuponya magonjwa yote imani yako tu eh na alipowaona mafutano akawahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo mchungaji ndipo alipomwambia wanafunzi wake mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache basi mumbeni bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika shamba lake katika mavuno yake tunaona kwamba eh, hoja ya mwisho inasema eh, eh bila Yesu Kristo dunia wanadamu wanakuwa ni kondoo asiyekuwa na mchungaji. Eh. Eh Yesu anasema alioona wale makutano. Wale watu walikuwa eh, ni watu wamekuja kwa malengo ya kiimani. Siyo kwamba walikuja sokoni au kufanya nini. Lakini Biblia inasema Mungu akasema pana aliwaona akasema ni kondoo asiyekuwa na mchungaji. Himuhakisha kwamba Yesu Kristo ni, ni mchungaji wako. Na jitahidi sisi tuliyoko hapa ni niwasaidizi ni lakini mchungaji halisi ni Yesu Kristo. Nene akasoma neno amu Mungu kuanzia mpaka ufunuo, eh, tutakuja hapa kufanya kama kuweka utaratibu, lakini zile baraka ile mipango, ule ulinzi, ule uvuvio, kila kitu utakuwa unatoka moja kwa moja kwa Yesu Kristo.